Las Vegas bylo ve své podstatě noční město, takže dopravní situace byla i navzdory pozdní hodině mizerná. Jízda taxíkem mi poskytla další čas na přemýšlení, což byla ta poslední věc, o kterou jsem stál. Můj bratr bydlel na opačné straně Strajpu než stál hotel, kde se ubytovali LM. Kasíno bylo starší a sešlejší, ale dokud bude párkrát za týden hrát sol na kytaru, mohl tam bydlet zadarmo. U vchodu měl velký reklamní plagát, zíral na vás těma ocelovýma očima s vyholenou hlavou a kozí bratkou, kožená vesta odhalovala jeho svalnaté paže a propracovaná tetování. Uvnitř kasína vládlo šero, páchlo cigaretovým kouřem, a spousta starých lidí tu hrála na Niklákových automatech. Na cestu jsem se zeptal číšnice z koktejly, kterou viditelně unavoval život trávený v příliš krátkých šatech. Dnešní show už skoro končila. Pódium se nacházelo v baru v zadní části kasína. Prošel jsem kolem pípání a cinkání výherních automatů a pak jsem následoval zvuk kytary. Zaplatil jsem vstupné a tlusťoch u vchodu mi orazítkoval ruku. Potěšilo mě, že tu je docela slušný dáv. V porovnání s návalem, co dokázal přilákat dřív, to bylo nic, ale hardcore fanoušci ho neopustili. Razil jsem si cestu skrz, odstrkoval jsem chlapy o řetězy a bodci a ženy v ultratinkém oblečení se spoustou piercingů. Skladba byla nová, ponurá, smutná. Nikdy bych si nepomyslel, že od něj uslyším něco takového. Slychal jsem ho hrát hlasitě, bouřlivě, divoce, často zuřivě, ale nikdy ne depresivně. Tohle byl nový posun. Moše jsem zahlédl vzadu na pódiu úplně samotného svým koustoličky, pár pedálů, mikrofonu a jeho kytary. Byl jsem rád, že je tma a že mu světlo svítí do očí. Bál jsem se, že kdyby mě zahlédl v publiku, mohlo by ho to naštvat. Můj bratr vypadal strhaně, unaveně. Obvykle jsem ho výdal překypovat entuziasmem, zvlášť když hrál. Výraz v jeho tváři byl z části soustředění, z části frustrace, ne ten zenový pohled. Tohle já miluju! jaký tam býval. On v něčem býval nejlepší na světě, jen aby to z něj vervali a ukradli mu to. Zábava skončila. Pořád zněl skvěle. Na svůj zpěv nikdy pišný nebyl, ale já si vždycky myslel, že má dobrý hlas. S ohledem na to, že ztratil většinu citu a pružnosti v ruce na hmatníku, zněla jeho hra překvapivě solidně. Chvíli mi trvalo, než jsem poznal, co je jinak. On přehodil strany. Teď na hmatníku hrál pravou rukou. Naučil se znovu hrát, jako by byl levák. Muž dokončil tesknou píseň, vzhlédl od své kytary a řekl Díky Las Vegas! A s tím odešel z pódia dřív, než někomu došlo, že by měli začít tleskat. Zvalo se jásání a žádosti o přídavek, ale dnes večer na přídavky nedošlo. Můj bratr skončil. Život mu nakopal zadek. Když se nad nespokojeným davem rozsvítila světla, pódium bylo prázdné. To bylo hodně zmršené finále. Ochranka mě do zákulisí nechtěla pustit. Nebyl důvod věci komplikovat, tak jsem na ně netlačil. Věděl jsem, kde bydlí. Melvinovi netrvalo ani minutu, než mi sehnal číslo jeho pokoje. Ve výtahu vysal další v plagát. Tenhle byl novější než starší reklama u vchodu. Vím, že rokové hvězdy s úsměvem nejsou cool, ale tady vypadal vážně ponuře. Žádné překvapení. Tohle bylo nejlepší místo, co našel, když ho vykopli z kapely, kterou založil a vytáhl na vrchol. Tvrdili, že nepotřebují kouly na noze. Byli to idioti. Jistě byl jsem zaujatý, ale mož byl hudební génius, brilantní kytarista a rázný obchodník. Vytvořil Cabbage Point Killing Machine. Bez něj nebyly nic. Přestaň na mě zírat. Zabručel jsem na plagát. Přestože je chirurgové přišli s relativním úspěchem, odřezání prstů kultistkou ho zničilo. Jeho hra na šla do pekel a celý život ní. Majersova krycí historka svedla všechny škody v Montgomery na bratrovi údajné dragové výstřelky. Jeho jméno vláčely bahnem dokonce i na rokové poměry. Zdemolovat stadion byla jedna věc, ale způsobit smrt několika nevinných lidí, protože jste to přehnali s pyrotechnikou a nabourali výjezdovým autobusem do cisterny s benzínem, to bylo něco úplně jiného. Trestnímu stíhání se vyhnul. Jen kvůli UPKM, který nechtěl, aby někdo u soudu vykřikoval šílenosti o monstrech, ale záplava právníků ho přivedla na mizinu. Jejich nahrávací společnost nedokázala špatnou pověst vystát a CPKM teď brouzdali po státech s novým kytaristou, který se s bratrem nemohl měřit. Mož tak klesl na úroveň z hvězdy, hrál v zaplivaném kasinu, aby měl na účty a všechno to byla moje vina. Když se nemohli dostat ke mně, dočasnost se zaměřila na moji rodinu. Já byl ten, koho chtěli, ale doplatil na to mož. Přál bych si, abych mohl hůda přivést zpátky k životu a znovu ho zabít. Jen by ho to tentokrát volelo mnohem víc. Věl jsem výtahem do střešního pokoje, stále jsem přemýšlel, co mu povím. Ahoj, kámo, promiň, že jsem ti zrujnoval tvůj naprosto úžasný život. Ach jo, a teď se chystám zabít tátu. Jak se směl ty? Hotel asi byl docela pěkný, když tu zpíval Sinatra, ale od té doby ho nepřestavovali. Koberce byly vybledlé, stěny popraskané. Slyšel jsem, že se ho chystají strhnout a postavit na lukrativní parcele nové kasíno. Mnoho tradicionalistů chtělo místo zachránit z čiré nostalgie, Ti lidé kasínu asi poslední dobou nenavštívili, protože tahle rujna na demoliční kouli jen čekala. Zaklepal jsem. Nikdo mi neotevřel. Asi se ještě nevrátil, tak jsem se opřel o stěnu a čekal. Přesně to jsem potřeboval. Další čas na přemýšlení. O deset minut později přijel výtah a když se otevřely dveře, vyšel z nich můj bratr pod každou paží jednu holku. Děvčata nebyla zrovna oblečená do kostela, středně atraktivní a lehce přiopilá, mož už měl na krku rozmazanou rtěnku. I zkrachovalá hvězda má své výhody. Ahoj! Mož vzhledl od svého rozptýlení a uviděl mě. Ve tváři se mu na vteřinu objevilo překvapení, než ho nahradil nucený úsměv. Hoj, bracho. Pozdrav zněl nepřirozeně. Co tady děláš? Jsem ve městě na konferenci, bydlím v posledním drakovi. Kivnul jsem k holkám. Špatný načasování. Jeho hustá obočí se srazila v podrážděném V. Teď je to špatný načasování po každý. Jeho levá ruka spočívala na odhalených ramenech jedné z žen a prsty se mimo děčně chvěly. Už od... Ty víš, dámy, tohle je můj starší bracha o ven. Hodně mu toho dluším. Tvojí bratr? Dokonce i grupí jsi vycítili náhle napětí. Nejste si moc podobný. On vypadá jako máma, řekl jsem. Bohužel, já jsem po tátovi. Já byl vždycky ten šťastnější. Tohle byl špatný nápad. Sklopil jsem z k odpudivému koberci. Víš, klidně můžu přijít pozdějc. Ne, co je v pohodě? Řekl mož, zněl rezignovaně. Věčně se ti vyhybat nemůžu. Dole máme další kámošky. Můžeme je zavolat a udělat párty. Navrhla jedna z aspirantek na mozkovou chirurgii. Tvoj brácha je docela sladký. Teď prostě lhala. Byl jsem spousta věcí, ale sladký mezi ně nepatřilo. A to by byla ztráta času. Mýho brácha na večírky neužije. Houven je ženatý s absolutně okouzlující nádhernou a milující ženou s vražednými sklony. Věděli jste, holky, že můj brácha je profesionální lovec-monster? No vážně, živí se zabíjením Přišer. Ten chlap je něco jako superhrdina. Zabijí vlkodlaky, zombí, upíry, stačí jen říct. Moši, prosím. <tějí> to není možný, hňání. Ale je to tak. Všechny ty věci jsou skutečné. Koukněte, jednou třeba Oven nakrknul prastarou božskou oliheň z jinýho vesmíru. Tak jsem skutečně přišel o prsty. Hajzlové z kultu mrtvejch mě unesli a uřezali mi je pelkou. Ta nehoda autobusu je jen hromada lží. Co, owene No pověsím to! Jestli toho nenechá, UPKM na něj dopadne jako meteorit. Snažíš se dostat do pruserů, ty víš, jak tenhle systém funguje? Systém? Ach jo, ja, já dobře znám tenhle systém. Kvůli tomu systému jsem tady. Já ja, dámy, monstra existují. Ty nejhorší noční můry, věci, co si ani nedokážete představit, ale můj bracha nás před ním achrání. Není to tak? Pověsím to ouvené. Ať si poslechnou příběh tvojí slávy. Měl bys sklapnout. Ukázal na najlonový pytel na mém rameni. Máš tam anihilátora. Chystáš se zachránit den a podarovat monstra trochu spravedlnosti. Takhle se to ve skutečnosti stalo v Montgomery. Obří červený monstrum a jeho podělaná fialová sestra. To oni zabili všechny ty lidi, ne já. Jedna holka se hystericky smála, ale ta druhá dávala skutečně pozor. Oči vyvalené těkala pohledem mezi mnou a bratrem. Na někoho s piercingem v nose byla vážně vnímavá. Dalo tom veřejně vykládej a UPKM. UPKM co? Zničí mi život? Ukončí tvůj život, ty idioté! Mož pustil holky. Už svůj vztek nedokázal skrývat. Ty! Musíme si promluvit, utnul jsem ho. Jestli se chce rvát, mohli bychom to alespoň provést někde v soukromí. Je to důležitý. Vážně? Čí život máš v plánu podělat teď? Zavrčel Moš. Tátův. Zarazil se, zavřel oči, zhluboka se nadechl, oběma rukama si promnul obličej. Jak znám moše, buď se teď uklidní, nebo mi jedno natáhne. Měl jsem štěstí. Trochu se sebral a obrátil se ke Grupis. Dejan, Cindy, Katy! Jo, to je jedno. Musím mít rodiny záležitosti. Omlouvám se. Vytáhl z vesty dva červené lístky. Za tyhle vám dole v baru nalijou na mou čet. Užijte si to. Najdu si vás po dalším představení. Grupis předvedli symfonii nespokojených zvuků. Daj se použít i na parkovný. Zeptala se katy, ale mož už je směroval k výtahu. Když mě pak míjel, surově mi vrazil do ramene. Díky za podělaný večer. Odemknul dveře, nechal mě projít a pak je za námi zabouchnul. Ty seš ale kreten! Neměl jsem v plánu nabourat ti rande. Jak jsi mě našel? O tvoje vystoupení není žádný tajemství. Velkej plagátu v chodu, tvoj obličej jsem viděl i v taxiku. Jak jsi zjistil číslo mýho pokoje? Kdybys mi zvedal telefon, nemusel bych požádat našeho IT trola, aby heknul hotelový počítač. Moš jen zavrtil hlavou, přešel přes pokoj a svalil se na gauč. Zrychli to. Mám práci. Rozhlédl jsem se po pokoji. Byl to příšerný bordel. Moše bych nikdy nepopsal jako pořádného, ale tohle byl pokoj někoho, komu na ničem nezáleží. Ze stropního větráku vysela růžová podprsenka. Na lince se koupily obaly od instantních jídel a na kávovém stolku stála spousta prázdných a poloprázdných lahví od různého alkoholu. Tohle místo nemá pokojovou službu? Hodil si svoje velké kožené okované boty na stůl. Vyvěsel jsem cedolku nerušit. Poslední dobou mě pořád někdo otravuje. Mož si povzdechl. Tak už se posaď. Tím postávání mě na ještě víc. Stojíš tam jak solnej sloup. Pytel s anihilátorem dopadl na koberec. Posadil jsem se do nízkého křesla naproti gauči. Si jenom zapšklej, že jsem podědil geny na výšku. Převyšoval jsem ho o pár centimetrů. Taky si dostal geny blbosti. Co chceš? Snažil jsem se tě sehnat. Tohle bylo horší, než jsem čekal. Jak tam seděl a zíral, na mě to tak ničemu nepomáhalo. Poslední dobou jsme spolu moc nemluvili. Zpočátku byl dost pozitivní, že prý překoná nepřízeň osudu a tak podobně. Dokonce žertoval, že se přihlásí klovců monster, ale neustávající pomluvy. Negativní publicita a záplava právníků ho srazili na zem. Dělal jsem si starosti. Mož si odfrkl. Ha, jsem muzikantská z Kánicka. Jsem bývalá hvězda. Proč by si se mně dělal starosti? Ty jsi pan nebezpečnej. Ty jsi vyvolenej. Jo, a je to jeden velký piknik. Koukni, chlapé, ty víš, mě mrzí. Nechci to slyšet. Seděli jsme tam v nepříjemném tichu. Na opěrce gauče ležela jeho akustická kytara. Mož se ji vzal a začal bezmyšlenkovitě tě Podíval jsem se na lahve. Byla jich spousta. To všechno vypil sám. Do toho ti sakra není. Tohle má být nějaká intervence. Proto jsi tady ovené Dvě věci. Nejdřív to jednodušší zabíjení táty až za minutku. Zmizel jsi z povrchu zemského, s nikým nemluvíš. Dělali jsme si starosti. Jsem v pohodě, opytové jsou příšerní loháři. Vím, že jsi z toho hodně zažil, můžu ti pomoct. Jeho tvář zhrudla. Já tvoje peníze nechci. Pochopil to úplně špatně. O tohle jsem nemyslel. Mož mě chvíli sledoval, rozhodoval se, jestli se ho snažím záměrně urazit, pak uhnul pohledem a začal hrát nějakou písničku. Byla mi povědomá něco z dob, když jsme byli děti a on bral lekce klasické kytary. Znělo to úžasně, skoro stejně dobře jako dřív. Dneska jsem tě slyšel hrát. Znělo to dobře, bylo to ubohý. Ne, bylo to skvělý, seš hluchej, vždycky jsi byl. To je o toho střílení, tohle, tohle je odpad tohle je trapný. Melodie byla neskutečně komplikovaná a jeho prstek mytali sem a tam s osilňující rychlostí. Bylo to úžasné a to hrál tou špatnou rukou. Nepokoušel jsem se dál mluvit, jen jsem poslouchal. Doufal jsem, že se mi otevře. Sledoval jsem, jak se soustředění mračí, jak se jeho mrzutost prohlubuje a pak jsem pochopil, co je špatně. Bylo to nádherné, úchvatné, lepší, než by většina lidí dokázala zahrát, ale nebylo to dokonalé. On nebyl dokonalý a pravděpodobně už nikdy nebude tak dobrý, jak býval. A toho ničilo. Jsem ohromen, řekl jsem tiše. Mož zahrál poslední drsnou falešnou notu, pak chytil akustickou kytaru za krk a švihl s po místnosti se rozletěly láhve, která skončila na kusy. Vstal dlaně zaťaté v pěst na krku mu naběhly žíly, když zakřičel. Já o tvoje lítost nestojím. Vstal jsem a vmetl mu do obličeje. Tak se přestaň chovat jako ubožák! Mož zaskřípal zuby a já se připravil, že mi jedno vrazí. Zničil jsi mě ufené. Tohle chceš slyšet, libuješ se v tom. Měl jsem všechno. Teď nemám nic a je to tvoje vina. Já vím. Také jsem se pokusil vyměnit svůj život za jeho, ale teď nebyla vhodná doba to připomínat. Já byl cíl, ne ty. Je mi to lito. Dlouho na mě zíral. Nosní dírky se mu nadouvaly a mě napadlo, jestli vypadám stejně, když se rozřím. Je mi to lito, zopakoval jsem. Přál bych si, aby to bylo tak snadné. nejde jen o tebe. Mož začal přecházet sem a tam, to oni mě zničili. Zničili mý jméno, zničili moji kariéru. Všichni si myslí, že jsem jizrnej ubožák. Jasně, udělal jsem pár šílených věcí. Občas jsem se trochu popavil, ale nikdy jsem nikomu neoblížil. Teď si všichni myslí, že jsem svou nedbalostí zabil spoustu lidí, ale já nemíním mít na veřejnost ufňukanou omluvou za něco, co jsem neudělal, takže je to ještě horší, protože teď mě mají za bezcitný parchanta a vraha. UPKM si může gratulovat banda prolhaných grázlů. Tohle U PKM dělá. Ty máš co mluvit. Ty si taky lháš, Lhal si ovšem, co děláš. Celý tvůj život je jedna velká lež. Dál chodil a ječel na mě. Vyčerpal veškerou svoji zásobu nadávek. Ale já to přijímal. Potřeboval to ze sebe dostat. Poznal jsem, že mu bylo i trochu dobreku, ale snažil se to skrývat. Ty hraješ jejich hru, bereš si jejich prechy. V čem se lepší než oni? Neměl jsem dobrou odpověď. Jakoby mi uvěřil, kdybych mu řekl, že to někdy dělám zdarma. Pokrčil jsem rameny. Někdo to dělat musí. To jsem si myslel. Když proklel mě a vládu, dostal se ke svaté církvi dočasné smrti, organizaci, která ho do tohohle světa fyzicky vtáhla. A ten kult! Oni jsou pořád tam venku. Já to vím, já to vím! Zastavil se. Bylo to příšerný. Přivázali mě k židli. Ta šílená psychotická britská halka mi uřezala prsty. Smála se, když jsem ječil. Připadalo jí to zábavný. Připadalo jí to, kurva, k popukání. O samotném zmrzačení nikdy dřív nemluvil. Nevěděl jsem, že to byla Lucinda, kdo odvedl špinavou práci. Zabil jsem skoro všechny zúčastněné, ale jí se podařilo utéct. Koprlej dokazovalo, že stále může být pořádnou osinou v zadku. Ona je čirý zlo. Minulou zimu pomáhala vyvrždit polovinu města nahoře v Michiganu. Až ji potkám příště, zabiju jí, to ti slibuju. Víš, co je na tom nejhorší? Když ze mě vymlátili duši, ale ještě než mi uřezali prsty, požádala mě o autogram. Myslel jsem si, že je to jen nějaký děcko. Nechápal jsem, co tam dělá. Věř tomu nebo ne, ale chtěla ode mě podepsat CDčko. Tvrdila, že je velká faninka. Udělal si to? Byl jsem příliš mimo, abych to neudělal. Vsadím se, že to prodala na ebay. Mož se drsně zasmál, pak si otřel oči. Koukni na tu žompu. tohle je teď můj život. Jakmile vydělám nějaký peníze, hned mě o ně někde žaluje a já můžu jen papouškovat, ano, máte pravdu a žádný námitky vaše vaši protože kdybych to neudělal, kdybych jim řekl pravdu, tak mě u PKM zastřelí. Ty nemáš ani páru, jaký to je. Měl jsem všechno, pěkný barák, pěkný auta, krásný ženský, všechno. Takže ti vzali Ferrari. Aston Martina opravil mě rychle. Byl to vankviš a byl boží. A ty se můžeš chovat jako velký děcko a uchlastat se k smrti, nebo se pochlapit a něco se svým životem sakra udělat. mi. udělat něco se svým životem? Zkoušíš mě znovu navherbovat? Pokrčil jsem rameny. O proč ne? Je to důležitá práce. Teď víš, jak to tam venku skutečně vypadá. Přál bych si to nevědět. Kdyby přání fungovala, pořád máš svého Asthona Martina. Moš sebral zbytky rozbité kytary. Já nejsem jako ty Auvene. Ne, to nejsi. Za prvé, vypadáš líp než já. Ale vážně, táta tě učil stejné věci jako mě. Sakra Moši, mý parťáci v týmu jsou bývalý středoškolský učitel a stripterka. Ty jsi vyrůstal v Pitovic rodinným výcvikovým táboře, v porovnání s nima se jak Čak Norris. To byla naprostá lež, protože Holy byla nejtvrdší lidská bytost, jakou jsem znal, a který byl spolehlivý jako úsvit. Ale když se snažíte pozbudit bratra, neřeknete mu, že by si ho můj tým dal k snídani. Ty jsi byl ten tvrdý, ne já. Teď byla řada na mě, abych se zasmál. <sík> Já jsem ten, co zapadl do lajny a dělal přesně to, co mu táta nakázal. To ty si měl kuráž dělat věci po svým. To z tebe dělá toho statečného. Já ho nepřestal poslouchat, ale ty si mu řekl, ať se ztratí a šel si za svým snem. Postavit se tátovi? Kam se na to hrabe bojování s monstry? Tohle je síla. Z moše na okamžik vyprchal vstek, celý splaskl vrátil se na gauč. Byl to pekalný rok. O tom se s tebou hádat nebudu. A teď přichází ta těžší část, když mluvíme o tátovi. On o tátově dopisu a jeho záhadném varování věděl, jen neznal detaily. Mož byl okamžitě podezřívavý. Co? Jde o tu věc v jeho hlavě? O trochu. Ten symbol, před kterým mě varoval a který se měl vyhlížet, Dneska jsem ho našel. Stručně jsem mu pověděl o úložišti, jen jsem nezacházel moc do detailů. Pokud byl dost hloupý, aby riskoval řečmi o existenci monster před neznámými holkami, povědět mu o zóně děsu by ho okamžitě dostalo na seznam úkolů agenta Frankse. Netušil jsem, kolik světků už agent Franks skutečně zabil, nebo jestli obvykle stačily jeho epické zastrašovací schopnosti. Ale nepochyboval jsem, že pokud bude mož dál mluvit o monstrech, jednoho rána si při holení nešťastnou náhodou uřízne hlavu. A co má tahle znamenat? Táta prostě umře? Soustředil se na skvrnu na koberci, dloubal do ní botou. Proč to musí být naše rodina? A když bych to věděl. Je to větší než my. Nemám na výběr, musím to zjistit. On umře. Já vím, ale jestli to neudělám a něco z toho, co ví, by mohlo odvrátit apokalypsu. Co pak? Když neudělám nic, všichni umřou. Je snad táta ten typ chlapa, co by přeháněl, když tvrdí, že přijde konec světa. Vzhlédl od skvrny. Ty máš být vyvolený. Udělal si všechno, co chtěli. Nemůžeš se s nima dohodnout. Já ani nevím, kdo ti oni jsou. Tak to zjisti. Ošu vztek se vrátil s touhou po pomstě. Zjisti to. pověsím, že zabiješ toho novýho chlapka, ale pak ať nás nechají na pokoji. Je to jen o tobě, ale trpí tím všichni okolo. Já, teď táta, dokonce i tvoje žena. Jo, zaslechl jsem pár vašich lidí na pořbu tvýho kámoše Sema. Dokonce i Julie na sobě má nějakou ďábelskou kladbu. Sklonil jsem hlavu. O, tak to není... Na si vyvolený, je to všechno o tobě, ale byli to chudáci orkové, které jim vypálili vesnici a povraždili děcka. Měl pravdu, ale to neznamenalo, že bude méně bolet to poslouchat. Vstal jsem, skončili jsme. Jenu číkaj, hrdino. Mož vstal taky, necháš kvůli sobě umřít ty, tátu. Udělám, co budu muset. To říkáš pořád. Musí to být jednoduchý, když to za tebe odnesou ostatní. Zachráníš svět, ale zničíš všechny kolem sebe. Si stejně proklete jako tvoje žena. Možná, když kvůli tobě umře i ona, tak ti dojde jak mi ostatní. Praštil jsem ho přímo do obličeje. Mož se chytil kávového stolku, srazil zbývající lahve, zakopl a upadl na zadek. Stál jsem nad ním pěsti zaťaté. Začal se zvedat. Nedělej to, uviděl výraz mého obličeje a poznal, že zmáčkl poslední špatné tlačítko. Prostě ne. Můj bratr si hřbetem dlaně otřel krev z rozseknutého hortu. Vypadni. Přehodil jsem si pytel se zbrojí a zbraněmi přes rameno. Ve dveřích jsem se naposledy podíval na svého bratra, jak sedí na podlaze pokoje v zavšiveném hotelu. Vyšel jsem na chodbu, váře mi hořely, ruka mě štípala. Tohle se vůbec nepovedlo. Kapitola desátá Nálada v posledním drakovi byla znatelně veselejší než u moše. První věc, co jsem uslyšel, když se dveře výtahu otevřely na mém patře, byly tucty hlasů, příšerný opilecký zpěv a hlasitá muzika. Je to Polka? Jistě, někdo pustil Polku na oslavu vítězství berlínských Grimmů. v tým byl na chodbě, každý držel gigantický korbel piva a předvádili děsný zpěv v Němčině, zatímco dvě štíhlé holky, které určitě nepatřily k lovcům, kolem tancovali v koženém kostýmu z Oktoberfestu. Hugo, lovec, který dorazil obřího pavouka, mě uviděl, poplácel mě po zádech, vrazil mi do ruky tác s nakrájenými klobáskami propíchanými párátky a pak všichni zakřičeli Asistence! Dalších asi 50 lidí namačkaných na chodbě se k nim přidalo. Zprávy o neúplně zbytečné střelecké show L.M. u benzínky už se zjevně roznesly. Lindemanův tým se topil v penězích z jejich velké výhry. Různí lovci na chodbě možná byli naštvaní, že prohráli, ale Němci všem koupili pětí a tak se veselili s nimi. Klobásky nakonec byly zatraceně dobré a já od večeře najedl. O pár vteřin později se všichni vrátili ke zpívání a okukování tanečnic a já se mohl vytratit pryč. Většina lovců z konference se podle všeho soustředila v několika patrech hotelu, kde souběžně probíhalo půl večírků. Otevřené dveře, za nimi skupin lovců, některé večírky hlasitější než ostatní, došlo i na pijácké soutěže. Green zrovna vzdoroval mohutnému Rusovi i na partičky pokru, které pořádali staří, nevrlí veteráni. Pohybovala se tu spousta cizinců a většinou šlo o opravdu pěkné ženské. První lovec LM, kterého jsem zahlédl, byla Holly Kestlová. Málem jsem je nepoznal, protože se učesala, udělala si make-up a oblékla si šaty, které byly těsnější a odhalovaly mnohem víc než tělesná zbroj, na kterou jsem u ní byl zvyklý. Protože jsem mi bral skoro jako sestru, bylo snadné zapomenout, že je taky proklatěž havá kočka. ZD! si zpátky! Musel jsem se k ní naklonit, abych ji přes ten rachot slyšel. Moje kariéra mi přinesla menší poškození sluchu. Kdo jsou všichni ty lidi? Holky? Zazubila se. Zavolala jsem pár kámoškám, se kterými jsem dřív pracovala. Málem jsem zapomněl, že tohle je Hollyino domovské město. A pověděla jsem jim, že tu probíhá večírek se spoustou atraktivních, drsných a nedávno nechutně zbohatlých Němců, což vysvětluje ty kostýmy z Oktoberfestu. Ale oni přivedli pár přátel, co přivedli pár dalších a víš, jak to chodí. Říkej si o lovcích, co chceš, ale bavit se uměj. Předpokládám, že to s vámi udělá neustálý strach hrozící smrti. Kolem prošel Cooper Bavil se s rastomilou holkou v tričku UNLV a vymýšlel se historku, jak přišel k modřinám v obličeji, kterými ho podaroval ultimátní právník. Když mě z holi uviděl, ukázal nám styčený palec a smál se jako poberťák. Nebylo by to žádné setkání lovců, kdyby nedošlo na hedonismus a dělání špatných rozhodnutí. Kde všichni jsou? Zeptal jsem se. Hle, trhla hlavou k Erlovu pokoji na konci chodby. A no proč si tak vystrojená? Už klíbla se. Uvědomuješ si, že tohle je po týdnech naše první volná noc? No tohle je město Hříchu. Já tu žila, pracovala jsem tu, ale nikdy jsem tu nebyla bohatá. Pravda, lov byl velmi lukrativní podnikání, když se provozoval správně. Jdu se podívat, jak si žije druhá polovina společnosti, Pustím se do hazardu, budu popíjet legrační drinky z paraplíčky a potkám pár pěkných chlapů s normální prací. Vyrážím natach městem hříchu, do se bavit. Vyhazování monster do vzduchu je zábava. Vy jste strašní vrholici, Julie je s Erlem a pár dalšíma, pořád mluví jen o práci. Trip je v nebi. Našel si tu pár z přízněných nerdských duší a hrajou nahoře dračí doupě. Snažila jsem se ho vytáhnout ven, ale je moc upětej. Myslím, že ho vega děsí. Mohl se trochu pobavit. Majlo dělá něco na vrtulníku. Ta záchrana policajta se nám posterala o dobrý PR. Organizátor konference dal Skypy povolení přistát na helipadu na střeše. A byl z toho vážně nadšenej. Říkal, že na velký svítící budově nikdy nepřistával. Kam si zmizel ty? Zatímco řečnila, spořádal jsem zbytek malých klobásek. Mluvil jsem s plnou pusou. Vyrazil jsem si s Franksem na skládku chemických zbraní. Porval jsem se s ghulem. Rušná noc, povím ti to, Pozděj, Zde, Pod rincích s mrňavýma paraplíčkama a blackjacku. Holi mě poplácala po a odkráčela pryč. Erlovi dveře blokovala mohutná postava Jasona Lokoka, jediného přítomného člověka, který byl vyšší než já. Prostě tam stál, masivní ruce založené na hrudi a sledoval lidi zdravým okem. Přistoupila k němu žena a na něco se ho zeptala. Lokoko vytáhl malý bloček, podíval se na něj, potvrdil si, že je na seznamu, ustoupil stranou, aby mohla projít a pak se vrátil k postávání a zírání. Co by bývalý vyhazovač jsem ten postoj poznával. Lokoko stál na stráži. Od bitky v bife jsem s Lokokem nemluvil. Ten chlap byl odsouzený v racha zloděj. Netušil jsem, co na něm Erl vidí, ale musel jsem věřit šéfovým instinktům. Erl měl oko na talenty, já toho byl se svými starými průšvyhy příkladem. Na rozhovor s Lokokem jsem se nijak netěšil, zvlášť, když mi dnes mezilidská komunikace tak šla, ale musel jsem se ohlásit. Jason, ne. oslovil jsem obra. Jeho zdeformovaná hlava se otočila. Ramena měl tak mohutná, že jsem neviděl krk. Jeho rty se rozdělily, ukázal zuby, ale ať už se chystal říct cokoliv, spolkl to, ten chlap mě nenáviděl. Herbingřenu na tebe čeká. Dobře, chtěl jsem si promluvit. Já ti nemám co říct. Poslouchej, Lokoko, oba smilovci, jsme, jsme na stejné straně. Co se stalo dřív? Ustoupil mi z cesty a neřekl ani slovo. No, alespoň jsme se nepoprali. Podle dnešních standardů by se to dalo brát jako výhra. Z výrazu jeho skutečného oka jsem poznal, že jsme spolu ještě neskončili. Šel jsem dovnitř. Erlu v pokoj byl narvaný stejně jako ty, kde probíhaly párty, ale tady žádný večírek nebyl. Z pokoje se zjevně stalo hlavní velitelství všech lovců, které Erl řadil do kategorie v pohodě. Julie byla vepředu, dělala to, co uměla nejlépe. Koordinovala, vedla a sbírala informace, Přítomna byla většina velitelů týmu LM, poznával jsem i další muže a ženy z managementu ostatních společností. Byl tu Lindeman, stejně tak velký Polák z Bílého Orla, žena z Jižní Koreje, jejíž jméno jsem zatím nezjistil, se stranou bavila se šéfem Japonců. V pokoji se schromáždilo minimálně 20 lidí. Zastoupení mělo i několik menších amerických společností, ale neviděl jsem nikoho z paranormálních taktiků. Dobře, protože to by mě vážně mrzelo, kdybych porušil svůj zákaz přiblížení. V kreslené mapě na stěně teď bylo zapícháno mnohem víc špendlíků. Detektor kouře byl vytažený ze stěny a zručně vyřazený, aby nespustil poplach. Él nebyl jediný přítomný kuřák. Přísahám, existují nějací Evropané, co nekouří? Místnost v kouři plavala. Dveře na balkón byly naštěstí otevřené, jinak by mě moje astma zabilo. Julie se omluvila u šéfa Australanů, když mě uviděla vejít. Byl jsem rád, že ji vidím. Si zpátky? Přivítala mě Polipkem. A chutnáš jako klobása? Kde jsi byl? Šel jsem si promluvit s Mošem. Myslela jsem si to potom, co si říkal v telefonu. Julie měla mého bratra ráda a upřímně se o něj strachovala. Jak to šlo? No, moc dobře ne. Jednu jsem mu vrazil. Vážně? o oh, ne? Julie založila ruce v bok. Opravdu? Víš, že drsná láska je jen metafora, že jo? Pokrčil jsem rameny. Povím ti o tom později protože by moje jednání neschvalovala a já nechtěl vytahovat její stav, budu si muset něco vymyslet. Slyšeli všichni o symbolu, co jsem našel. Julie přikývla. Podělili jsme se o všechno, o co šlo, aniž bychom zacházeli do těch komplikovaných detailů. o toho si cením. Už jsem měl dost problémů se všemi těmi cizinci, kteří věděli o divných věcech, které jsem dokázal. Jak říkal Strickn, v mojí složce byla prázdná místa a já to tak chtěl nechat. Tak co se děje? Ukázala na mapu. Uzavřeli jsme gentlemanskou dohodu s polovinou společností na konferenci. Budeme sdílet informace, zvlášť když dojde na něco podezřelého, co by mohlo souviset se vzorcem. Lee se dobrovolně přihlásil, že to skoordinuje a vytvoří něco jako informační centrálu. Myslím, že jsme tu možná položili základy skutečných budoucí spolupráce. Až dojde k další události, budeme připraveni rychle zasáhnout kdekoliv na světě a získat nějaké odpovědi. To jako fakt? Za tak krátkou dobu to byl pořádný kus práce. Působivý, ozvala se náhlá rána, jak něco spadlo na linoleum v kuchynce, Dva muži se strkali na ledničku. Jednoho jsem poznával, patřil ke společnosti Stel Avivu a v kravatě držel hubeně s kudrnatými černými vlasy. Není to ten chlapská hyry? Dvojici násilně oddělili další lovci. Sekre, Mustafa, už zase děláš problémy. Varoval jsem tě, že se máš chovat slušně. Zachřměl přes celý pokoj Ero. Česné, vyhaď toho kreténa. Lokoko okamžitě vešel do místnosti, popadl Mustafu za opasek, zvedl ho z podlahy a odnesl prskajícího Egyptěna na chodbu. No, působivý, možná nebude to správný slovo, připustila Julie. Pořád musíme vychytat pár moh. Protože si právě získal pozornost všech v pokoji, Erl se je rozhodl oslovit. No, dobře, lovci, byl pro nás všechny poučnej den. Víme, že stojíme proti něčemu velkýmu, ale my to prostě nakopeme do zadku a pošleme zpátky do pekla, stejně jako všechny ostatní nadpřirozený šmejdy, co podobný blbosti zkoušeli dřív. Čeká nás spousta práce, ale položili jsme základy. Bylo fascinující sledovat, že i ve skupině lidí, kde někteří Erla znali jen podle jeho reputace, nakonec zase skončil jako velitel. Za mu naslouchali a přikyvovali. Ero, takhle na lovce prostě posabel, Ale teď už vás začíná mít plný zuby, takže sakra vypadněte z mého pokoje. To vyvolalo všeobecný smích, někteří se přidali později, až zapracovali tlumočníci. Tady Klaus dneska vyhrál v loterii, takže pití je na něj. Lindeman se davu lehce uklonil. Ne, vážně, vypadněte. Když se pokoj vylidnil, našel jsem Erla Herbingera zpátky u mapy. Jeho vystupování se kompletně změnilo. Když tu byl daf, fungoval ve velitelském módu, sebevědomý, jistý, možná trochu namyšlený. Teď Erl vypadal rozhozeně a mračil se, jen s poloviční pozorností bloudil nad mapou. Není žádná studa, že tě Klaus dostal. Věř mi... Chlapy, jako on jsou důvod, proč druhá světová trvala tak zatraceně dlouho. Co pro mě máš zde. Rychle jsem ho informoval o nočních událostech, o pavoukovi a prázdném úložišti. Nevíš, co je rozhodující týden? Několikrát jsem o něm dneska slyšel. Myslím, že po něm zbyla ta nádrž v Dakvej. Rozhodující týden, co? Je to někde kody? Erdl se podíval na July, zavrtěla hlavou. Hraje je s pár veteránama. kam tam bych měl být i já. Poflakovat se zrysloužilci. Rozhodující týden je dávna historie. Něco málo o něm vím. Byl to zbraňový program za války, co se podělal. A proč se mu říká rozhodující týden? Protože tehdy se projekt Manhattan rozhodl, že bude pokračovat s atomovkou a nechá démony na pokoji. Atomovky jsou mnohem bezpečnější. Zoufalí časy si žádají zoufalý činy. Vrtali se ve spoustě věcí, v magii, transdimenzionálních silách, fej. Něco řekni a určitě se v tom šťourali. Pak se jim několik experimentů vymklo z rukou a ztratili spoustu věcí. Ale pomáhali souklidem Los Alamos. Já byl tou dobou v Zámaří, tak jsem se neúčastnil. Sice se to událo dlouho před ním, ale spadalo to pod jeho kontrakt. A protože on se pořád stará o problémy šílených věců, nastudoval si pár detailů. Možná vypadá jako starý dřevorubec, ale kódy má dva doktoráty z přírodních věd, dodala Julie. Pokud monstra zdánlivě porušují zákony fyziky, Pravděpodobně bude znát rovnici, co vysvětluje proč a jak a věř mi, že to dokáže popsat křídou na tabuli a udělat ti o tom přednášku. Přehodíme to na něj. Zjistíme, jestli se to nepodobá něčemu, co zná. Většina věcí, co naši kluci vyčmuchali při úklidu Los Alamos a co pak skončili v archivu, úplně mimo mě. Ale Kody to všechno nastudoval. Pokračuj. Poslechl jsem ho. Erla nijak zvlášť nepřekvapila zpráva, co se mu doručil od Majerse. Jsem tam mě zastavil s otázkou, když si potřeboval něco ujasnit. Věděl jsem, na co se Erl ve skutečnosti chce zeptat, ale drží to v sobě. A je mi to líto, Erle, ale ozrzaví vlkodlačici žádný novinky. Byla tam, ale netuším, kam šla po Agvej. To už mi dašla. Konečně se otočil a zamáčkl cigaretu do popelníku. Buď tým bez stopy zmizel v poušti, nebo mi před nos pověsil mrkev a navádí nás, kdo ví No, k čertu se strknem, k čertu s Majersem, k čertu s celou tou bandou. Oni si berou a berou a pak si vezmou ještě víc. Lovci krvácej. Obětujou se a umírají kvůli světu, který o nás nemá ani páru. Oni prostě čekají, že se do toho dáme, protože to děláme vždycky. Jednoho dne se nám ale možná nebude chtít. Nikdy dřív jsem ho takhle mluvit neslyšel. Earl Herbinger nikdy nic nevzdával. Ta představa byla nemyslitelná. Moje žena vypadala stejně znepokojeně jako já. Hadle, jestli můžeme něco udělat, jsem jenom otahanej, to je všechno. Premluvíme se o tam ráno, doprav noc zede.